Zule, zer moduz, bago hementxe jazaren erritmo pean. asterolegez izaten dugu itzordu Fidela, eta hemen fidelere, ba bamikoran bestaldean izaten dugu goi hori arte. Kaixo? Kaixo. Jazean aditu esan barne, baina ez duzu guztuko. Ez, eh? adituak badote, ni zalean naiz. Zale zutsua hor duan. hori... Ta ez hori inorkes entzen. Bagaur, eh, aktore handi baten semea, urbinduko diguzu. Alaxe da, bakit duzein denez. Bai, izbud entzun eta bere alakoan, klin izbudu etorri burura eta bere semea, duzu ekarriko gau. Bai, asuntoa da, e, komentatu genuen, baina, e, kail izbute e, ikusteko aukera, izan genuen burtean, baik, baik. bertan egon duzen, eta, e, bueno, e, kontzertu dut txukun egin zun, eta, bueno, ba, e, badakitalako izarre edo edo hoien semeekin batzutan e, zertzen zen batzutan gauzak ez ditu esterdo egiten, baina, enkazunetan, ba, e, tamainako lana Lana egin dute, osa, eta horregatik, ba, pf, ba, ekarri dugu Metropolitan diska. Uh -huh. Eta, bueno, ba, zeiru itzen zaitzu, ba, lehenengo pieza entzuten bali madugu. Osongi? Metropolitan, eh, tizkari zen ematen dion pieza, bera. Ba, ongi etorri berriz ere eta gaur esandakoa Kyle Iswood aktore konbusatzaile eta musikaria izango protagonista. Ho da 2000ko disko honetan Metropolitan zan den bezala Kyle izbut e, izango dugu gorkoan eta bueno ba Carmel aita alkat izan zen herri horretan e, e, jaio zen bie e, batxen da irurugita sortziko maiaatzaren emeretxian hortaz zorionak e, e, ba bueno. <laughs> eta eh toca zen zezunien hoski. Maiatzaren <gülüyor> <gül> emeritzailua. Villa ja Maiatzan goinen <gül> ta perilla gaude, qué desastre. Ay ama, no la Eta bueno, ba beste hola, no me tenéis a correr de goba. zituela, ba Eh, zutenego gunitza, pentsatzen maiatzan Bai, Bai, Bueno, a ver, eh, ba, bai zatendu bai, denez, ezaguna da bere filmetan eta eh, jazagartzen delako ta so ez? Bai. Eta noski, ba, lanak egite bere gazte gogo, bueno, edo hola eh orrimen horietako bat eh baoira, ez? Etxeko lanak egiten, eh etxekoegon gela, ba nolabait eh Aita antzutea. Aitaren, Aitaren diska ondi oye, ba, ba, ez ba Duke ke Tio Killing Miles Davis. Ba, beselako baias. An yas e, musikarian dien, ba, musika edo diska kent zuten, es? Eta Aitaren nantzera ba, e, guzti izmaite min du zanez, eta eta bueno, ba, e, musika horretara dedikatzea erabakizun. Bueno, ba, aurrera jun baino lehen bold changes entzungo dugu. zem metropolitan diskarekin gaude, em, parisen grabatotakoa eta e, Kailen itzetan ba berazko mis estendituen ba, musikariekin egina egina. E, besteak beste ba eh Miles Davisen semearekin Miles Davisen seria Erin Izanda E, Manokatxe e, bat irri jolea e, Tim Bronner e, trompeta jolea eta e, ahotzan, zundugun ahotzan bakamila e, ba bezlari frantziarra dugu eta pianoan e, erik lehen nini bueno, kailek e, beste a beste ba, gitarra elektrikoa Jotzen e, du eta mm, Baixua Diska honetako Ba bigarren Pieza entzune eta gero Ba irugarrena entzungo dugu Jarraian eta bueno, ba, a, e, Gero komentatu komentatuko Beste Gauza batzuk Jotbox Jotbox <hazurra> Okay. Thank you. Thank <laughs> you. I am Segura l�ved by Giية In the theater it is Beswick In the theater part of another exhibition And the desk it uses Also it seems to have been Gallaud Gauden, bai. sete <laughs> erratian. E, Eta bueno, bota-bota. E ez, esan e, barben, e, familia ontar musikari gantz ez? Badira. Bala, diru dira. Bala ere, alaba ez? E, klinisbuden alaba ez da dil? Baliteke ni klinisbudekin ez dute. <laughs> <laughs> klinisbuden familia dut gaiegi esagotzen. ez da ere. Eta bueno, e, asuntos da ba... Ez handukun bezala, bere momentan ikusin nula eta, bueno, ba, irututza eta terazgarri izan ditekela, entzoteaz. Mm. Bueno, hor e, diskaaren inguran konzabatu komentatut jogu, eta, bueno, guatzen bere musikarien biografiaren edo e, inguruko gauzabatu komentatzea. E, ba, bueno, e, institutuan zegoela, ba, baxu baxu elektrikoa Jotzen dibilizan, eta, bueno, bertan, eba, Riemann Blues, Riggi eta Montown, es? E, jotzen dibilizan. Baina gero John Clayton eta Rain Brown esagutzearekin e, batera, ba, ba kontrabasura edo pasatzen. E, ba, bueno, eta gero hor, ba, non baita nire E, ez, besteak bestere iraginia izan zula honetan ba, bert pelikula, aitak zuzendutako Charlie Parker eninguruko bai. ba, filme horretan partea... Gere garaia nahi karri genu nahi. Hoi da. Bai. E, Lenin jauze pasatako orduak ere izan zutela e, ba, e, justo ba, kontrabaxura pasatzeko ba, ez, e, iraginia. Mm. Eta, bueno, bera... Ordutek aurrera, ba, besteak beste, ba, parte hartu du ba aitak egindu, egindako filmez berdinetako e, ba, soinu bandetan, ez? Ba adibidez, eh Invictus Million Dollar Baby egurazuen e, banderak eta Iboima e, gutunak. Eta bueno, ba, Orduan nola bait, ez dakit, ez aitaren semizatzi behizik eta duen maila musikalagatik ba, e, alako proiektotan eta ebilia da ez. Bueno, e... hotbox entzuneta gero horrean black light entzongo dugu. resia egiten duena. Eh? Bueno, eh Bueno, a ver, eh Según eh no vai tener correos de esta movida va desde aquí hasta bueno, saco. Es atendu ba bere aitaren eraginez eroibilitzala eh Kaileke komentatzen duen baitean, bariez. E, ba, elen esan duguna, e, jazeko izarrandien, en diskak entzuten, ibiltzen zala lan egiten zuen bezala... Eta, bueno, esaten du ba... E, ba egiten zutela, bariez, e, berrogeita... emezortzitik, ba... Klinek, Klinisbute, ba, Monterriko jazaldira juten txala ez. Eta e, semeak e, jaioz irenetik ba, oiko familie bidaia edo zela ez. Eta, bueno, nola baita esaten du, ba, Kailek e, komentatzen du jaz izan dela bere Gastaroko soino banda edo banda sonora. Eta eta komentatzen du nolabait eh aitak irakatsi ziola baxuan e, jotzen ba, eskerreko eskubian bugi bugi e, e, ez, bugi bugi linea es ez, eskerrarekin ba, eskubiarekin eh e, jotzen zum bitartean nolabait aita ere jotzen badaki eta, ta bueno es eh egiten. que intentan. eta bueno, horretatik no laba eh vidratuzula eta hori esaten du, ¿es? Eh yaza eta eta dela e, bere benetako e, ba, ba, pasioa pa va pasiva eta eta bueno, es ba es es cine, no eseta Eta Ba hori bilizan, e, musika, musika, ke, musika jotzen eta lekuo lekutan edo kontratu lortzen zuen, eta, bueno, e, askenean lortuzu from her to there, e, ba egintzun e, sonirekin mila behatzen da, laro gitea mesotzean. Guazen, e, beste y se va en su día Bala semen jarraitzen dugu jazaren orenean eta gaur ba, kail izbuden metropolitan bilduma egin hartu nahi izan dugu bere lanak ez dira oso ezagunak, baina azken aldian ere zuzenekoetan inguru ninguru honetan entzun alizan dugun ba, artista horietako bat izan da. Baztak gine bilgo aldean e, izan baitzen ez duela urtebete gutxi bera ez baina biloker eta dira entzun zen emaitza hor berak egiten duen lana lanaren ispilu ez? E, bildu mauntan horki daiteke. Bai, be, bere, nola baite, bilbidearen edo jazean zer egiten dueneo, bere musika, musika, ent, e, e, u, ulertzeko edo bentzat ezagutzeko ba, modu, modu politxaba da ez, eh? diska hoa metropolitana bai, bai, nahiz eta, ba, zinemarako asko lan egin zen duenez. Bai, ba, esan dugun bezala ba, ba, besteak beste... E, Badokala e, bere bilbidea, era, e, bere bilbide musikala, zin eman edo zinema bandetan, esan dugun bezala ba, Misti e, River ekin nazizun, eta gogoratu ba, ba, oskar sarietan eta ba, filmeak ire batzitxula e, sari potoloak. Eta, bueno, baina gero, ba, beste Melioz Baby, esan dugu, e... Letter for Nibo Jimma, edo e... Bandera Nostros Padres augura zuene, ba, banderak eta beste lako pelikuletan, eta parte hartu duela, es. Nola bait bere kompozizioak edo, e... manditxula. Bueno, esan gizandun bezala, entxeterratean gaude, eta e, zan ba de Paris entzongo dugu jarraian eta saspe minutu barru egu hemen izango gaitu zuen. Ba, bukara da, eriztena digara gollo. O, handikan gelditzen dian marra magoz minuto, eh? Am, amar minuto, moñino. Jesus, Jesus. Bueno, konside, be, Gran Torino nare parte, parte... Zer? Gran Torino filmean parte hartu ah. zola, soñu bandan ere parte hartu ah, zola, meni biligia salteatzen. Bai, eh... bai ba, dira kuriosidadean itz, eh? Bueno, ba, kontatu, kontatu. Es gizon anoniburu, ni es, es nekin bate, eh badidez e ba, dideze, filme handi bat zenatzen egontzenik, ba kantu bat zen eta Bueno, bai eh, eh. Hain gazte no. izanik, ez? Bai. Bueno, hain gazte. Sí, no. bai, bai. berro bai urte guru hortan, 40 urteak ez? Bai. Bueno, ba eh, ba gausazko izan daitezke, baina bueno, eh Obentzutea. Obentu zen azkenen gero hemen ibiltzen gara braka braka eta diskaren orendikan 4a beste gelditzen zaizkigu eh son for you Ba, ementxe, zortzi bainutu ikugularik gaurretik, goio? Bueno, ba... Zortzi zazpi, ja e, agurtzeko momentu ere aplotxatuko du. ruper du entzungu du, eta gero... Txeh? Ruper du, jarri azkar, eta gero gerokoak. Ruper du. Ah, ruper zu, bai, bai, berela. Joen gainatzen lau eh? <laughs> Pentsatzen gazti izago genula. Bueno, ba, placer izan da. Bai, placer. Bueno, eh, zan bezala, antxe terratia, jazaren norena, kailizbut eh, bide lagun, eta bere bimieta behatziko diska Metropoliten. Izan ondo? Bai, aio. Aio.